مِنْ <ماللہ> لَاِنِ <الرحمن> الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سُورَةِ قِيَامَةِ لا اقسم بيوم القیامة لا تاتي ندا اقسم قسمكم زو بيوم القیامة فورز قیامة ولا او داتي ندا سنگچ خلقو بمانده اقسمو زو قسمكم بي نفس وَنَفْسٍ مَلَامَتُ كَوْنَهُ نَفْسٌ بَا ځان ملامت اي اي يحسب الانسان ايا ګومان کوي انسان الا ان ان جمع عظام چې هیڅ کله به ځمانه رومن اږي ددې ني جمع کوي بلا بهشک بلک قادرینا قدرت الا ان نسويا قد چې برابر کومنګ بنانه بندونه د ګوتو د نه دا په بیا پیدا کومنګار اندام په خپل خپل ځای و درو بل یریذ الانسانو بلک غواڑی انسان لیا فجورا ناروا او یعنی انکار وکړه ما ما د مخید حالاتونا بل یریذ الانسانو بلک غواڑی انسان لیا فجورا چ پس کو فجور گنا روا او دین کارو کړی امام هو په دو حالاتو نه ددو چکه مکه ترا دی یسالو خو تا نه کئ تا پوس کئ دی ایان یومل قیامت طلبوی روزه قیامت پایذ ابرقال بصرو نوکل چ بارقال بصرو زبر یعنی که ری بیری چه ورطوی؟ که ری بیریشی سرگی برگیشی و خسف القمر و طورشی سپگمی بیرناشی و جمع الشمس و القمر و جمع کریشی نور او سپگمی یو زائبش یا قول الانسان ویو انسان یوم ایزن پا دغا روز که این المفر چه کم د ده تختی دلو چهر تختی دلی؟ این المفر رو چه کم زائده چرت دیده تقیدلو زائد نشتا کل لا چره نشتا داسی لا وزر نشتا بچکی دل لا وزر نشتا بچکی دل الى ربکا طرب دستا رفتا یوم ای دین پا دا غروز که المستقر رو قرار دیده طولو قرار دیده مانا علتا و تا ورتل دی و دیدل دی یو نبع الانسانو خبر به وړي شي انسان ته یومه عین په دغه روز کې ما قدمه په اغ عمل چې مخکې لګلی دی د خره او اغ عمل چې روستې پریخ دی د ځان نه ځان نه مخکې عمل لېږلیم خبر ورړي شو چې ځانه روسته کم عمل پریخې پهغې خبر ورکړي شي بلیل انسانو بلکې انسان چې رالله ننفسسیږي په خپل ځان لرا بصیرتن لیدن که ری ولو القا اگرچه غرزی دے غرزی ما آدی رہو بہانی اخفلی عذر اعذرنا خپل لا تحرک بیهی مخوض وفدی قرآن سرا تو لسان جب اخفل لتعجل بیهی چه تعدیق کئی فدی سرا نی قرآن چرا په قران سره جب ومخه واځو تا دې مکو او تلوار مکو په دې قران ان علینا یقینن زمم پر ذمہ باندي جمعو جمع کول دي دې قران او قرانه زمم پر ذمہ باندي لوستل دي دې دې قران پېدا قرانه نو هر کله چې مونږ یې لولو دې قران درا پته اور روان چھ تابیش بولستلو د دی پسې جبرائيل <سؤال> نن چھ نبی پاک ورسلو سالایو مکو امون گرتہ یادو کنا ثم ان علینا بیانہ ثم بیا ان یقینن علینا ذمکم ذمہ باندے بیانہ و وضاحت کول د دی قران کلا داشندا اس کلا داشندا بل تحبون العاجلہ بلکه منکوه تاسو دی دنیا سرا عجل دنیا جد مندوانی بخطر وانو و تظرون الاخرطا او پریکدی تاسو آخرت لرا وجوهن یوم ایدن بازی مخونه با پدغ رسکی ناظرتون تازوی خوشاله لگوی الى ربها رب ها قبل رب تب تبا کتون کیوی الله تبا بوری و وجوهن او بازی مخونا با فدغ روز که باثرتون بدرنگ بایوی خفا بای بدرنگ بای تظنون گمان با کئی این جو پالا دیها پاقیرا گمان با دا چې کی گی با سره غیصر اپت ملامت کې کے پاقیرا ملامت اون کے مصیبت کل لا اس کل داسی ندا پچھر داسی ندا اذا بلغت تراقیا کم وقت چه ارسی گه روخ مرائتا تراکی دا مرکان تک مرائی گه دا وو تا دا اذا بلغت تراکیان کل چه ارسی گه روخ مرائتا وقیلا اویلیشی بدتا من راقا سوک دے دم اچون کے سڑی مڑکی جو سا سوک دم اچون کے وقیلا من راقا اویلیشی سوک دے دم اچون کے دمگری سوک دے ده انسان دره واپس کی وَوَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُو او گماند اوکلی چیقین اندا وقت ده جدائی ده فراق ده جدائی وَالْتَفَّتِ السَّاقُو او یوزائی بشی یوو پندائی بسساقی ببلی پندائی سارا زن کدن حالت کی اختی و دوارا یوزائی دسی ام او غزائی الٰ رب کستا ربتا یوم ایدن پا دغرس کی علم ورطللی ربستات ورطللی الہ ربی که یوم ایزین المساق فلا صدق نو تصدیق نده کڑی دی ولا صلاو نیمونس کڑی ری دی سڑی ولیکنو لیکن کذب تکزیبی کڑی ری دروجن کیای کڑی ری او مخی اڑا ولی دی دی دینا دی تم بیاسا زہبا دی تلی دی لار الہ اہلی حفل کورتا یتا مطا اللویی کو ان کے زان غٹگنان کے اولا لکا فا اولا اولا لکا نطبعیدہ تالرا فا اولا نطبعیدہ اولا لکا فا اولا اندہ حلاقت لایخ دی تاتا لایخ تبعید ثم اولا لکا فا اولا بیعت تبعیدہ تالرا نطبعیدہ تالرا العقب بتاع على رضا هزار لائق دي تاسو آیا حسب الانسان آیا ګمان کوي انسان اي يطرقا سو ګمان کوي دا ګمان کوي چې پریو خوده لشي دې سودن بیکارا چې امر نهيبه الله تعالی ته نه کیږي احکام دې الله کو پیپدي نراولي ته د سو ګمان دې دا پری خو دې شي بیکار الم يكن پتن ممنيين يمنا الم يكن نو دي نطفتن تکڑا ساسکه ممنی یند منینا یومنا چه اچولیشی پراہیم کی تاسکیو بنایو دا انسان تو مکانا بیاش شو دا تکڑا حلقتن دی وینی وینی تکڑا فخلق فسووا نو جوڑ ایک او برابر ایک رو انسان لر اللہ پاک جوڑ او برابر ایک رو فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَجَعَلَهُ نُجُورَ اِكْلَلاَ وَيَغْرِزُهُ وَلَا مِنْهُ ذَكَرٌ وَالْأُنْثَى نَرِينَا وَزَنَانَا نَرُومَا دَأَلَيْسَ ذَلِكَ آيَاتُ دَغَزَاتِ اللَّهِ بِقَادِرٍ قُدْرَتُهُ عَلَىٰ كُلِّ خَبَرٍ بَادِ أَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ د جاندی پکړي الله پاک ټول مړي هیڅ کوله بالکل کولې شي بهشک الله یې کوي سوره تهر بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان يقينا من الدهر هل اتى يقينا راغ له دې على الانسان په انسان, انسان باندې حين و وقت من الدهر دې زمانه نه یعنی په انسان باندې یو وقت د زمانه په لم يكن چ نو دا انسان شاین سسیز مذکور آیات کړه شیوه په خاص نوم باندې چې پلان کیده چې پیدا نو چا پیځانده ان خلقنا یقینا پیدا کړو مونگا الانسان انسان لارمن نطفه دین نطفه نا ام شاجین چې ډډه وډینا د قص یو د سڑی نطفه یوسا نو انسان دې جوړ شي الله ای جوړ کی نبدلیه امتحان ته وډلرا نبدلیه اولو را اول اغا د نطفه فجعلناه نو غرزو دلر مونگا نو جوړ کلو مونگا د هغه نا سمیعن اوري بصيرن دي دومکه سترګو غوونه پکې پیدائشي اوري اووینیه ان یکن مونگا هدینا هو خود له دم مون دتا اکسبیل لا را ام شاکرن یا بوی دا شکر شکر کوون کې وا ائما کفورا او یا بوی دا شکر ناشکری کوون کې ان یقینا مونږه عادتنا تیار کړو لیل کاغیرین اتا درانو دو پارو سالا زنجیرونا وا اغلالا او توقونا پټه پرڅکې ورا چولیش وا سعیر او اور بل کړي شوه کرم انل ابرارا یقینا مکان خلقوا یا شربونه اسکی به من کا د پیالو ډ کو نه کاه مذادوها چې ګډون به د غې میلا شو ور سره میلا ګټ ور سره کاپوره کاپوری غب پیالو کی چې کوم ډکې دي هغې کې په ګډ وی کاپور لپ د ځایخې آینن چې دا یوهچ نه ده یا شرب و به چې سکی به د لرا عباد الله بندگان دی اللہ پاک داگی چینی نبا اس کی بندگان دی اللہ پاک یوفجیرو نها تفجیرا یوفجیرو باغی لرا تفجیرا پچلو لوسرا چین براوانی یوفونا بین نظر یوفونا بین نظر پورا کولی بزوی منختی نظرون آچکم منلیو دلات پارا ویا خاپونا او یرائی کول یومن دیاغی ورس نکانا چه ده شر رو سختی دیاغی ورس ده مستطیره وری وری مستطیره دیر زیاد او بود خوره وره عذابه ده, عذاب ده مشکلاته ده اغینه یری دل ویطعیمون الطعام او خوراک ورکو دوی خوراک علا خبه <تصفح> پا من دیاغ سرا مسکین پیورکو سر ده دی چی من اللہ سرا ویا مال سرای من ورکو ورکول بے دا صدقہ خیرات مسکینن مسکین غریبتا ویتیم و یتیمن و یتیم دا چطلار بے نو و اثیرن و بندی تا قیدی تا چه بندی بو اغلب بے ورکو ایننا ما نتعیمو او دا بے ویل یقینا مونگا خوراک درکو تاسو تا ایننا ما یقینا نتعیمو کم مونگا خوراک درکو تاسو تا لی وجه اللہ بے اللہ تعالی د مخنا مانا دې الله تعالی دې رضا ده پارم تاسول صدقه درکو ني نو دنيا رواجونه بدل کړو نو شرف رضا ده الله لوي ورکو لا نريد منكم نغواو مستاسونا جزاءا بدلا ولا شكورا او نه شکريا کول چې زمونږه احسان او مانه زمونږ سي په چونګې شکریا نه نه بدلا نه نغواو نه شکريا کول غواړو صرف الله رضا ده پارم مونږ د اعمال د الله درکا ان نه نهقا په یقیان موږه يریږو ره کومونګ د رنا د ربه خپلنا یومن د ورې ابوس د سختې کمطررن ډیرې سختې نه شخصغ تروي ورې نه چې ډېر شخص پرې ورده پهقاغم الله د بچ الله تعله شهغاې کل یومې د ساختي د دغې او وریات الله پاک دویتا نظرتن و شرورا تازگی او خوشحالی دل الله تازگی نظرتن و شرورا خوشحالی ولورکلا وجزاهم او بدلې ورکلا دویتا الله پاک به ما صبرو پس سبب د صبر دوی چکه ولالو په دین دی الله جنتن و حريره وره ک ول جنته اورې هم جامي فيها تکیابو وو خونگی وی پاگی جنت یالل اراي گي په پالنګونو باندې په کټونو په چاوکه په کور سوو باندې لا يراون کی ها نبو وی نی پاگی کې شمسن گرمي نوور گرمي ولا زم هر يراون يخني نبو پاگی کې یخنی وینا په گرمي شمسن نوور ما نا گرمي ولا زم هر نبو وی حالت جنت کې يخني ودانيت عليهم او اراک کاگبوی علیہم پدی باندے زلالو ہاسور اگے سورے پدی باندے اسدی وی کاگبئی ہوا گل لے لگ کوتو پھا اراکوشے بوی ہنچ گنا یا کوتو پھا ہنچ گنا دے اگے اونچبا راکوزی وی اختا تبئی او گرزولی مشی پدی باندے بے انیتن لوخی جن دیاں نو باندې وا با من فزتین دې سکینو زرو وا اتوا بن او گلاسنا كانت قواريرا چوي بدا گلاسنا دشي شونا قواريرا ملت فزتيل شيشه جل شوه دسپینو زرونا قدروها قد اندازي کړي بوي اندازا تقديرن خاص اندازه سرا و يسقون فيها او سکولې وو شي په دوی باندې پادې جنت کې کاسن دګي پیاله کانه مزاجوها چې ویوا گډون د هغه مزاج هغه به گډ شي زنجبيله زنجبیل صدا ادرت ورتوي سن ورتوي 아이نا چینه دتی ها پاږي څو څو سم ما نو ورته ویلې شي نو ورته کو دې سي دې سل سل ديلا سل سل معنی وهتوو عږم او ډیر به زیره زیوي په خدم ل ویلدان عکان وب عليهم ګرج را ګردي بهبددي خدم دپاره ویلدان ع مخدونه ې شبهوي دا خدمگاره ل ازاره يتغوم کله چويې هغوی لاه دي خدمګاران لره مشمانه ل حبه توغم وَمَا نَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا نُؤْمِنُ لَهُمْ وَلَا نَشْفَعُ لَهُمْ وَلَا نُقْبِلُ عَلَيْهِمْ وَإِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْكِتَابِ يُحَاجُّونَكَ فِي اللَّهِ وَهُمْ يَجْنُونَ حَسَدًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَهُ أُولَئِكَ و ایزارا ایتہ او کل چتو وینی سما اغزای را ایتن او بو وینی تا نایمان نعمتو نا و ملکن کبیرا وبا چیلے عالیہم سیابو سندوسین عالیہم بر طرف د دو دویبا سیابو جانیبای سندوسیند سن نروری خمو نرری ري خمنا جانیبای حضورین حضورین الیهوم سیابون بر طرف د دوی با چا وی سندو سند نری رې خامو خو زرون وې صبراتن شینو بوي او غټ رې خامې استورت لان با غټ ریخم خامې او برب شې نری خام نری وې وحلوا صابره او ا چې ولي کیږي د دوی تبانګلې امبا وغان ورته وې بنګلې من فزتهن دیسپې مو وَسَقَاهُمْ أُسْكَيَتْ دُيْتَا دُيْتَا رَبُّهُمْ رَبُّ دَيْ شَرَابًا طَهُورًا ذَسْكَلُسِ اس پاکون کې شَرَابًا طَهُورًا ذَسْكَلُسِ اس پاکون کې پاک إِنَّ هَٰذَا يَقِينًا دَاعَٰنَ لَكُمْ دَأْتَاسُ لَجَزَاءً بَدَلًا وَكَانَ تَأْيُكُمْ مَشْكُورًا او دَي عمل یعنی کوشش قبول کړي شوی تاسو عمل یعنی کوشش چکم دیس تاسو عمل قبول کردے شوی دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اِنَّا يَقِينًا مُنگا اِنَّا نَحْنُ يَقِينًا مُنگا نَزَّلْنَا نازل کردے مونگا یقینًا مونگ یو نازل کردے مونگا علیکل قرآن فتابان دی پاک تنزیلا لگ لگ پس قصبرنو صبر قوتو لے خکم ربی کا له دره د ستاته والله پوتییا او ممن نه خبره ددونا آې منې گنانگاره او کپوره او یا کوپر کوون کې دو کوپر کوون کې سړي خبره م ددونا گنانگار سړي خبره م ددونا کور اسم رب او یادون نو دره دستا بو کتن س و ص او ماخگي اور و الله یاداشت کوهوا من الللی او دې شپینا پاسو جوړ د لهو کو الله تا وسبح او پاکی وای د الله پاک لای لند شپې تویل نوږ دې وګ دې پوري ډېر وخت شپې د الله تزیا ځا نه نپنه کوه ان هؤلاء یقینند کساندی يحبون العاجله کمنه کید دنیا سره عاجله دنیا د زر مخه توي ويذرون وراكم او پرېګ دی روسته ده ځان یومن ورځ تک ثکیلن درانا قیامت درانا ورسې دي نخنو خلقناهم موږ پیدا کړې دي دوی وشددنا او کلکړي دي مونږه اسرهم بندنا دي دوی ار اندام هر جوړ مضبوط کړو مونږه وایذا شئنا بدلنا امثالهم وایذا شئنا او هر کلچ وغړو مونږه بدلنا نو بدل برا ولو امثالهم دو دی پشان تبدیلا بدل راوڑل بدل براڑم بدل انا حاضی ہی نندا تذکرات و نسیت دے فمن شاد نصوب چه غواڑی اتخذ او دی نسی لارک بھی سبیلا اخفل رب تلارا وما تشاہونا و نشی تاسو غوختے الا مگر این شاہ الله حب چه غواڑی اللہ تعالی اِنَّ اللَّهَ يَقِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ تَعَلَىٰ عَلِيمًا پویا حکیماً حکمتونوالا یو دخلو داخلی اللہ پاک میں یشاو چالرچ اللہ وغاری تی رحمتی یقف پل رحمت کی جی جنب دے و الظالمین او پاک دوی لرح عذاباً علیما عذاب دردن آگ سری مرسلات بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات غرفاً قسم دې پاغا هواګانو چې چلولې شي نرمۍ سره پر لپسي فالعاصفاتي قسم دې پاغا هواګانې چې ماتول کوي آسمان ته ماتول چې زې سيلې راکي ټوپان راشي وناشرات او قسم دې پاغا هوا چې قورول کوي قورول فالفارقاتي نو جدا کوونګه دې فارتن جدا کول پل الملقيات ذكرا نورا غورځون کې دې دې وای نارا او زرن پار پهار دې اوزر وا او نورن او, او د پار دې وی رولو انما یقینن تو اذونا یواده کې دې شی, شی وا ده تا سره لوا کهن خامخا وا که کې دن کې دې عذاب پایزان نجوم تمسات نو هر کله چې استوري بینو رچی به رناشی رنا ختم شي وای ذا سما او خرجت هر کله چې اسمان اوچا ولې شي کلاو شی چوزون اپا گرا شی ویزا الجبال و نصفت او هر کل چه غرون اوالو زولی شی دندت کردی شی لکه مالی چه سڑی وی ویزا الرسول و اکتت او هر کل چه در رسولان و وق پورا کردی شی اکتت لی ای یومین اجلت کمی ارزی تا داخل گست کردی شیوی دی یا لی کمی ارزی تا اجلت دی تلوار کولو ل یو م پاس د اوور ض پ سلیته و معادرا کا اوسو اکې ته چاپې کېته ما یو مفصلې چېڅ اوور ځ پثلی وایلو یو مع لل مکدين حالقد دی پر دغروس کې ت جیب کوون کو له د روجن را وسطیددي سما بیا نطبئوهم راوستی دی مونگ دوی پسی الاخرین گوستخلق تذالکم دغسی نبالو کار کو منگ بالمجرمین اد مجرمانو سرا گنانگارو سرا ویلن حلاکت دی تبایی دا یوم ایزن پا دا غروس کی للمکذبینا تگزیب کون کولر علم نخلق کم ایامن نئی پیدا کړي تاسو ممائی محینن د اوبوس پکونا نرمو با فجعلناہو پی قرار مکین نیسار کردے پا دیوبول رمونگا پا زائد قرار مضبوط کی رحم کی علاقہ در معلومن تر نیٹے مقرر پوری فقدرنا نو قدرت درو مونگا پنیم القادرون نو خود قدرت درو کیو مونگا ویلو یوم ازل المکذبین حلاکت دے پا دغروس کی درو جن کونکو لرا علم نجعل الارض کفاتن ایا ندر گرزو لیمونگ ازمکارا غندوون که احیان و حمواتن جندو لرا و مڑو لرا مڑی جندی پایو ازمکا کی دی سو خصم سو گردی و جعلنا تیها او گرزو لیدی من پا دی ازمکا کی رواسی غرونا شام خاتن دنگ دنگ چک و از قیناکم از قوم تاسو تا ما انفراتن و بخوگی وایلو یو م ویلل مکذبينطببع ده خلاقت د پ غرو کې ترجن کوونکوته لَرْشِ کوون کو مَا كُنْتُمْ بِهِ تاسو الامما کوتون به کا ذبون هغه سیته چې تاسو د هغې تذب کوو انتکوړشي تاسو الغوری ته سال چې درې سانګ خاووند دې د درې لا ذلیل نبي سورې ورتهونکې ولا یوغ من الله وي او نه پاید ورکه د شغلونا کرماینا انها ترمي یقینندا اور وشتل وكي بشررين تو بسرغو کل قصر پشانده بنگلو دو رغ بسرغا پشانده بنگلا كأن هو تبوائچ دا بسر کی جمالاتن اوقان دي بی محاره یو بلپسی روان ویلون حلاکت ده یوم ایزن پده غروس کی للمکذبینا تقزیم کون کولارا درو جن کون کولارا هذا یوم یومو دعو رضا لا ینتقونا چه نب شیف اولدوی خبری ولا یوزنو لهم او نب حکم کی گی دوی تا اجازت بنی کی گی دوی تا فیاتا زیرون چه دوی وایلو یووم عل المقذبیل خلقد دی په دغروس کې برجن کوون کو له هذا یوملپصلې دا وررض د پای چلی ده جااکم راجمه به کوړو مونږ تاسوول اوول او مخکې خلک په انکانه لکوم نوکويستاسو چلول په کېدونې نو وړغ چل سره وایلو یومه عزل مقذبیل حلاکت د توباید په دغ روس کې دروژن کوون ګلرا ان المتقین فی ظلال و و یون یقینا متقین دینداره پاریزاره په سورګې وې sore و و یون نو په چینو کې وې و په واکه ها می وې بوی مما یشتو نداګه قسم نه چې دوی غواړي قلو قریبی لکیږي و قری و شربو اسک حنی ان په خوشاله سره مبارک دی تاسو تا بما کنتم تاملون پا سبب دی آغا ملونا تاسو کوال نعمتونا پا سبب دی عمل ان ناکازا علیکا یقیناً منگا دغسی نجزی المحسنین بدل ورکو من خیست عمل کونکو تا محسنین خیست عمل کونکو ویلون یوم ای دلی المکذبین حلاکت دی پا دغروس که تک زیب کونکو لارا درغجن کونکو لارا کلو خوری تاسو و تمدت و مزی و عقلی لگمودا انکم یقینا تاسو مجرمون گناګاریه مجرمانی یی وایلو یومئذ للمکذبین حلاکت دی او تبعیده پتاغ روز کې دروجن کوونکو لرا وایذا کیلو کوم شو ویلیشي لوګم دویتا لوګم ورکو او چرکو لا یرکو نه دوی رکو نه کوي وایلو یومئذ حلاکت دی پتاغ روز کې المکذبین دروجن کوونکو لرا فا به ای حدیث نو پد کم یو خبر باده روز تا دن ایو منون دی ایمان داوڑی چې قرآن دا نمانی خلق د دا قرآن روز تا دید دی کمی خبر انتظار دی چاگه بانده با دی ایمان داوڑی الله دی کم منگو تا سورا میگید